Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange, très chic, sélectionné par quelle quelle Hyvää, sano huomenta, mä en ole herännyt näkyä vielä. Hyvää iltapäivää, sunnuntai-pullan parissa jälleen Nasku ja Mia ja...

Uusi, uudet kujeet. Vai? Täällä ollaan, terve vaan. Mites tota, viime viikonloppuna me edustattiin Tallinn Music Weekillä? Kyllä, siis tota, kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen paketti. Joo. Ja tosi runsas, melkeinpä niin kuin liian runsas sen, sen nähden, että ihan hirveästi oli niin kuin ämpätty muutamalle päivälle ohjelmaa ja, ja mm. vielä hyvä ohjelmaa. Eli silloin kun puhuttiin aikaisemmin

Tallin Music Weekistä, niin mä sanon, että ei todellakaan valtavirta musiikkia, että mä en tunnista mitään nimiä sieltä oikeastaan. Mutta nyt kun siihen ohjelmaan tutustuja ja kävi paikan päällä kuuntelemassa, niin vaikka suurin osa oli semmoisia puuttuu vielä se niin suurin

breakthrough, niin mm -hmm. missään nimessä näin ei kyllä ollut mitään autotallipändejä, että todella, todella ammattitaitoisia muusikoita, joka koko löytyy. Et sen suhteen harmitti vähän, että se oli niinku se torstai, perjantai, lauantai, jolle oli sitten Ja mun tungetu... erityisesti just perjantai, lauantai oli liian ahtaa. jotenkin kaivannut sitä, että voi...

Pikkasen hengähtää, että nyt piti hiukan juosta sitten ja, ja vaikka olisi juossukin, niin ei sitten ei heng... ehtinyt. Joo, että mm. oli, oli niin hyviä ja päällekkäin. Ja, ja sitten oli vielä, perjantaina oli, oli tämä Helsingin Offlow, jos totta kai nähdä nähdä, nähdä senkin mennä kannustamaan sitten suomalaisia kokoonpanoja sinne. Ja siellä oli tosi paljon myös muita suomalaisia.

Kuin me. Oli, joo. joo. Ja sittenhän meille selvisi, että sinne onkaan ilmeisesti oikein bussikuljetuksella Joo, näin mä oon kuullut. Ihan... Piti olla ihan varovainen, että mitä puhuu. Kun... <hysi> no niin, no ehkä muutenkin Tallinnassa on se, että ei nyt usko olla ihan mitä tahansa löytää. Se löypistä, on totta, siis... joo. Pitää totta, aina. Että ei voinut ihan yhtään. Niin kuin... mä aloitin, mä voin sen verran mm. kertoa, että mä aloitin niin mun Tallin Music, Music Week tämän <hysi> turneen, voisiko <hysi> sanoa näin, turneen. Silloin torstaina mm -hmm. niillä oli tämmöinen.

Avauskonsertti kulttuurikatelissa ja tota, tosi hieno. Joo. Siellä oli ensin se, se tota, no joo, aloitetaan ihan alusta, niin mä menin sinne ja se oli, se oli niin, kuin niin täynnä se katsomo, että okay. ihmiset seisovat siellä reunoilla ja sitten mä näen, että et eturivissä on, on tota nimettyjä paikkoja ja hups, siellä olikin kaksi penkkiä, jossa ei ollut lappua, mä katselen penkkien alle ja sivulle ja

ei näy lappua. Ja siinä oli joku henkilö, jolta mä sitten kysyin, että anteeksi, että kun ei näy lappua, että voisinko istua. Sitten mulle sel selvisi vielä, että tämä henkilö, mä kysyin, niin hän olikin valittu vuoden, tämmöinen Helen Silt, hän on valittu vuoden estonialaiseksi. Ja hän oli kai tämän ilmeisesti koko tapahtuman yksi pääjärjestäjistä. Joo, oli. Ja tota, kuitenkin mulle...

Ystävällisesti sanottiin, että olkaa hyvä, istukaa siihen, niin mä, mä olin sitten niin arvokkaassa seurassa, eli ihan muutama, muutama ei rivi, vaan muutama penki minusta vasemmalle istui sitten herra presidentti rouvansa kanssa. Et siinä me sitten yhdessä jammattiin, mm. ja konsertista vielä sen verran, että sen aloitti, siis siinä oli Kristian Järv, oli tota, kapelimestari. Kapelimestari. Joo

ja Okan ja Marian Samu, on Norjasta, Joo. niin tota, kaksi viulistia todella, todella upeaa. Okay. Soittivat siinä sitten orkesterin kanssa, ja sitten sen jälkeen tuli mielenkiintoinen, tuli tämmöinen ähm, levy... Di jo, DJ! Siis DJ hänellä oli oliko kolme tota, levylautasta plus, plus tota, tieto, läppäri siinä, ja se homma meni niin, että orkesteri soitti klassista musiikkia, jota ikään kuin...

DJ sinä nauhoitti. Hei, tiedätkö, mä kuulin, että hän oli nauhoittanut ne niinku jo edellisenä päivänä harjoituksissa. Että sit se on ehkä onnistunut hiukan luontevaammin. Joo, on mietin, joo, okei, eli sit, joo, sit mä ymmärrän, koska että hän on nauhoittanut se, mutta kuitenkin orkesteri rupeaa soittaa, ja sitten tää DJ Switch, joo. Mr. Switch, ja niin, oli. niin, niin tuotta, hän rupeaa niinku

Siihen, skräplää siihen päälle sitä nauhoitettua musiikkia, ja se toimi aivan äärettömän hienosti. Ja se on sanotaan, ensimmäinen, ehdottomasti ensimmäinen niin sanottu klassinen konsertti, missä yleisö seisoi ja tanssii. Tämä oli aivan todella viehättävä persona, tämä Christian Järvikin, tämä kapelimestari, Joo. koska hän niin oli täysillä mukana, hän hyppiä ja ainoastaan lavalla, vaan myös siellä yleisön

Seassa, oon, että kyllä, nyt ja... aika paljon harmittaa, että mä en Joo. Tätä. Joo. Se oli oikein semmoinen siis hieno avaus koko tapahtumalle ja tosi hienosti järjestetty ja hyvä, hyvä fiilis. Ja tämä oli nimenomaan se avauskonsertti. Tämä oli nimenomaan avaus, avauskonsertti. Sitten sieltä sen jälkeen hän Kattelissa jatkumeno ja siellä olisi ollut, ollut muutama, tota, mitä olisin halunnut jäädä katsomaan, mutta ne oli siellä sitten ihan.

Loppupäässä aloitti joskus yhdeltä yöllä, ja kun mm -hmm. perjanta on vielä normaali työpäiväni niin, ja piti säästää vähän voimia seuraavallekin päivälle. Niin Ai voimarrattavaa. Joo. joo. Ja tota, perjantaina mä menin jo iltapäivällä tonne Telliskivelle, ja kävin siellä kolmessa konsertissa. Mä kävin tämmöinen kuin Elefantrii, suomalainen kokoonpano, aivan mahtava. Siis äh, täällä tota, vokalistilla, hän oli Kosketin suotteja, vokalisti, hän oli vähän semmoisia

Kate Bush-maisia äänensävyjä ja, ja tota, luen niiden esittelyyn, niin ni, niitä on vähän tämmöisen David Lynch-tyyppisen elokuvan musiikkiin, mutta mm. hyvin oma, siis niinku, oma peräistä musiikkia, aivan mahtava meno oli. Siis, Se oli että mä toivoisin, että he uudestaan esiintymään Tallinnaa mm. Ehdottomasti menisin. Ja voin kertoa, että me tavattiin myöhemmin silloin perjantaina,

niin sun silma oikein säihkyi, kun sä kerroit. Okei, miten, joo. Koska kuulosti tosi miettys. Kyllä, kyllä, siis tosi positiivinen yllätys. Sitten siinä, siinä kävin, tota, mä kävin yhden tota, unkarilaisen nuorempia kundeja. Niiden tämmöistä vähän progressiivisempaa rokkia. Ja sitten kolmantena ruotsalainen tämmöinen kuin Krieget, joka oli myös tosi, tosi, tosi, mahtava Toito. keikka. Mm. Ja tota, sittenhän mä nähtiin sunkaan illalla, mentiin

Sohora Israelista ja sitten jatkettiin flowhun. Mitä sul oli no, Sohara? jäi ehkä silleen mieleen, että hän on niinku hirveän viehättävä persona ja hirveän sympaattinen, mutta tuntui sen koko konsertina, että me tavallaan istuttiin alusta loppuun samaa kappaletta. Et mulle ei jäänyt mieleen ne. Se, joo, se oli lähteneet. vähän tasapaksu. Ehkä mun mulle ainoa, joka jäi, oli tänä, tää hänen ihan ensimmäisiä kappaleita tästä Curly Hair. Joo. joo. Et siinä oli vähän erilaista tatsia.

Mutta muuten vähän, ja tästähän me puhuttiinkin, että tota, on todella kunnianhimoista ja hienoa, että, että ihminen, nuori ihminen vielä on. Niin, tuottaa, säveltää, säveltää sanottaa. sanottaa kaiken. Mm. Mut, et joskus on ehkä hyvä sit saada siihen vähän ulkopuolista näkemystä mukaan, että nimenomaan että saadaan, saadaan vähän semmoista nyanssia siihen. Itse asiassa mä menin sit seuraavana päivänä lauantaina katsoa myös,

tai oli Söpruksessa, niin menin kattoa vähän samantyyppisiä esiintyjä. Ja heit kaikki pikkasen vaivasta samaa, sama. Että mä kävin katsoa ensin Alis Jostea, joka on muistaakseni Latviasta. Ja hän oli hirveän herkkäsielunen ja kiltinäköinen ja, ja soitti kauhean kauniisti. Ja kappalet oli kauniit, mutta se oli myös vähän sama kun niin kuin sama alusta loppuun kun samaa kappaletta. Mä kuuntelin sitten jälkikäteen hänen levyä ja se vaikutti oikeasti tosi hyvältä. Mutta ehkä pikkasen kaipaisi semmoista...

Niinku reflektointia. Kyllä. Ja sen jälkeen soitti Leija, joka on ö, tuolta Itävallasta viinistä, Ja hän soitti tällaista elektronista, niinku aika hempeetä musiikkia. Tai se, sekin oli aika semmoista niinku, lepposta. Ja sopii ehkä mun mielestä taustamusiikkiksi, mutta en mä siitäkään varsinaisesti syttynyt. Että, tota... Ja sitten oli vielä kolmantena Sonja Mäki, joka lauloi Puolaksi. Hän oli puolasta. Ah, okay. Joo.

Mikä tota, oli hyvä esimerkki ehkä siitäkin, että ja sitten sit sä karsimaan ja väärin perustein, eli silloin kun me oltiin sun kanssa katsoa Sohoraa, mm. ja piti sieltä jatkaa sitten tuonne flowhun, niin Sohoran jälkeen siinä oli niinku puolen tunnin tauko. Niin, ja totta sit olisi, joo, kompeita, joo, ja sitten sen jälkeen aloitti...

Tämmönen, silloinkin suomalais-tanskalainen kokoonpano nimeltä Liima. Mm -hmm. Ja me sitten ajattelimme, ei nyt, nyt kuulostaa pahalta no ei, Liima. Joo. Mullakin oli ihan väärä mielikuva Liimasta, koska niin, mä, mä luulin, että mä tiedän, ketä he on. Ja en sitä joo, kään. ja sitten sit me kuultiin Flowssa toisilta artisteilta. Että tota, eli Lil Tony joka oli

perjantaina illan vi joo, joo. viimeinen esiintyjä, niin sanot että Liima on soittanut heidän klubillaan Hesassa ja että todella hyvä. Se jää, se jää harmittamaan, että tota, et mm -hmm. jos se olisi jaksanut, malttanut odottaa sen puolen tuntia ja niin. sitten lähtenyt senkaan flowhon. Ja flowhan oli, oli tota, ihan tosi hyvin, mun mielestä. Oli. Paikka kaikki, sopii todella. mun mielestä tuommoiseen.

Tapahtumaan ja kun tosi, se joku menee hyvin. sinne sisään ja ne on niinku heijastanut siihen sen flow-tekstin ja siinä on ne ilmapallot, mitkä on aivan, tuttu aivan, aivan. ja diskopalloja ja muuta, niin tulee heti semmoinen fiilis, että okei, okay, mä tiedän, mihin mä oon menossa. Joo. Kyllä, ja, ja, mi, mi, tavallaan, että, ja, ja odotukset ei ollut, ei ollut tota, mä voisin sanoa liian korkealla, mutta tis odotukset niin palkittiin. Niin, ja mä en oikein tiennyt, mitä olisi voinut odottaa, et kun mä en ole koskaan heidän näissä tapahtumissa ollut, niin tota, muuta kuin sitten flow-festareilla. Niin, tota... Mutta että samoinhan sanoi nämä flow

Esiintyjätkin Suomesta tosi hieno paikka. Joo, ja se on. Että tota, jotenkin se, se tietty, tietoisesti jätetty rososuus kattelissa ja, ja mm. ne vanhat telineet siellä. Ja, ja aika ja... monet on kertonut, että, on, että paikka on siis kehittynyt tosi paljon sen jälkeen. Ja mikä Kun... mun mielestä oli tosi positiivista, oli myös se, että siis siellä akustiikka toimi niin, tosi toimi. hyvin. Joo. Mä... Ja ihmiset mahtuivat sinne tosi hyvin, ettei ollut sitäkään, että olisi ollut liian ei kattokeikkaa. Ja...

Mikä oli musta ihanaa tämä, mitä mä etukäteen tämä... Jaakko Eino Kalevi. Jaakko Eino Kalevi. Minä Joo. en minä Eino-Juhani Tapiovaara, mutta Jaakko Eino Kalevi. Siis, ai että miten... No, hän on aivan ihana. kyllä. Aivan. Ja hänen fanit olivat myös tulleet mukana, oli. koska mun edes on tullut huusi Jaakko. Jaakko. Joo. Ja otti kuvia <laughs> ihan koko ajan. Mutta siis niillä oli ihana soundi-maailma ja, ja tot, jotenkin niin vilpittö

vilpittömän, siis he nautti siitä esiintymisestä, mm. ja, ja tota, se, oli, se oli kiva. Sittenhän niin siellä oli, oli, oli Killa Noah myös ah, Joo, Noahkin. K Noah Noahkin. Joo, ja mä tykkäsin Noahkinin setistä myös. Et joo, siinä, munkin mielestä joo. oli. Oli, oli niin kuin todella energinen, ja mä en olehan aikaisemmin nähnyt livenä, mutta ehdottomasti kannattaa mielestäni mennä katsomaan. Kyllä, kyllä, ja, ja täytyy sanoa, että nyt löytyy Suomesta, siis innolla odotan näitä kaikkia mm. esiintyjiä, mm. että et siellä on nyt

nyt hyviä, hyviä nimiä tulossa. Ja mikä oli musta ihana huomata? Siis mun yksi lempparipoika, Elias Gould, joka nyt virittelee myös soolouraa. Hän on siis muille artisteille niinku tehnyt taustaa Joo, hommia, mä alukan, joo. Niin Hän soitti kitaraa siinä Nohkinin kokomanossa. Ahaa. Joo. Sun lempparipoika. Hän oli kyllä yksi mun lemppareista siellä, joo. Sähän sitten... Tota...

Livistit sieltä? Mä livistin flowsta, joo. Lähdin, lähdin? Mä lähdin Sinilindin, ja siellä esiintyi siis tällainen suomalainen artisti kuin The Hearing, joka on aika, mä en muista minkä ikäinen hän on, mutta hän on tosi nuori tällainen tyttö. Ja, ja tota, hänellä on, hän esiintyy siis yksin, ja soittaa musiikit niin kuin itse tietokoneelta, tai miksi sitä nyt sanotaan, kun on nämä kaikki elektroniset vehkät, ja se on niin kuin, sen, siinä, sen keikan aikana panin merkille, että tää oli ehkä täällä Music Weekin myös yksi

Tavallaan sen huomasit, että mihin suuntaan musiikki on menossa. Että se on menossa enemmän siihen suuntaan, että, okei, että taustat nauhoitetaan valmiiksi ja sitten niitä miksotaan paikan päällä ja lauletaan siihen samaan aikaan, niin kuin Jakkojen nokalevi tai. Et se mitä tavallaan muita muita, se nyt tuotannollinen oli. prosessi jatkuu siinä. Se jatkuu ja se tavallaan elää sen esityksen Joo. mukaan. Ja, ja musta oli hirveän kiva huomata, että The Hearing veti. Se oli pieni sali, mutta se veti.

Niin sen aivan täyteen. Ja, ja Sehän tota... on ihana, koska tuollaisessa tilanteessa varmasti tulee myös se, se yleisön vuorovaikutus mukaan mm. siihen. Ja hän otti myös vastaan toiveita yleisöltä, Joo. mitä he haluaisivat kuulla. Joo. Ja sieltä oikeasti tuli toiveita, kun mäkin mietin, että tämä on vähän riski, koska hän ei, ei ehkä ole niin tunnettu täällä. Mutta, mutta ta, jo, se toimi tosi hyvin. Ja sitten isommalla puolella myöhemmin menin vielä katsoa muutama muuta esiintyjä, josta erityisesti jäi mieleen St. Petersburg, joka on tällainen...

Virolainen yhtye, ja heillä on aina, mä nähnyt kerran aikaisemminkin tuolla Kelmissä, ja heillä on aina semmoinen tosi ö, villi meininki, että he osaavat kyllä pistää show pystyyn. Hui. Ja esimerkiksi laulaja hyppäsi yleisöön keskenään ja se oli vähän ehkä riskialtista, mutta tata, no, joo. Ei sitä harjoiteltu. Sen verran vielä... Niin, Tala... mitäs flow jatkui sitten niin, siis jälkeen? Flow jatkui siinä, niin ja ky kyllä me sieltä sinniteltiin mm -hmm. melkein loppuun saakka.

Ja tuota, se, se oli vielä niin koko tapahtumasta se, ennen kuin mä, seuraavan päivän esiintymisiin on se, että Tallin Music Week nimestä huolimatta, niin sehän ei ole pelkästään musiikkia. Ju, siellä ei. on taidetapahtumia, siellä on design-tapahtumia, ruokaa. ruokaa. Niin kuin puhuttiin, oli nämä ravintolat mukana ja oli näinkin hauska kutsu tuli, kun se taisi olla. Eikö oli se silloin perjantaina, kun oli se joku ravintola?

tarjosi tämmöisen tasting menuyn, ja sitten siellä oli dj presidentti Ilves, ja soitti omia... Ja luin myöhemmin, että se oli ollut kolme todella hyvä setti. Okei, että, tota... joo. joo. Mutta silloin oli valitettavasti päällekkäin taas jotain oli. muuta. Oli, silloin oli taas jotain joo. muuta päällekkäin, ja, ja, ja tota, joo, mä olin silloin sitten kuuntemassa tota, sitä,

kriikettiä ja ajattelin, että ei nyt niin kuin live musiikki vie voiton. Niin, niin, ja ei mua ainakaan harmita ne, mitä mä oon mennyt katsomaan. Ei, ei, ei, ei. Yksikään ei ollut semmoinen Ja Lauantaina sitten mä jatkoin siitä sitten aamupäivästä oli tämmöinen Design Market, joka Joo. oli

Tos, myös kattelissa. Se oli kattelissa joo. joo. Mä kävin siellä sunnuntaina. Joo, se, lauantaina siellä oli liikaa ihmisiä. Okei, okay, no joo. sunnuntaina ei ollut silloin, kun itse menin niin Okei, okay, lauantaina se varmaan sunnuntai se oli parempi päivä. Se oli hieno päivä ja siellä oli hirveästi ihmisiä liikkeellä. Joo. Siellä oli niin kuin paljon mielenkiintoista, mutta kun sen tila oli pieni ja sit, sit siellä tungetaan, niin sä et tavallaan päässyt lähelle, että sua tungettiin eteenpäin. Että tota, se se jää vähän harmittaa. Ja se sunnuntaina... ei ole tuollaisessa tapahtumisoikean edukseen se tungos.

Vaikka, Vaikka hieno tulee paljon porukkaa, niin, ajatella niin, niin. Ja ei ainoastaan niin kuin mun kannalta edukseen, vaan myös ne ihmiset, jotka olivat siellä esittelemässä mm. ja myymässä tuotteita, niin siellä olisi varmasti ollut paljon, mutta se, että kun itsellekin tulee semmoinen, että ei mä nyt tässä tilanteessa voi ostaa, enkä mikä mikään kuin semmoinen paine joka puolelta. Joo. Mutta mä jatkoin siitä taas.

Tuonne telliskivellä, ja me halusin mennä katsoa, siellä oli street food festival ja sitten Eternal Erection, soitti funky bassissaan keikan. Oliko se hyvä? No se oli hyvä, mua he, mikä mua ihan siis sapetti ihan hirveästi, ensinnäkin se street food tota, tapahtuma, siis siellä oli, se oli täynnä tämmöisiä kojuja, joissa oli kaiken näköistä etnistä ruokaa, siis niin hyviä.

Juttuja, Juttuja ja niin hyvään hintaan. Mutta se oli laitettu Telliskivelle siihen rautatien niin kuin varrelle, joka, on joka muodostaa semmoisen oikein kujan, mistä se tuuli oikein puhasi. Oh, Eli Telliskivelle kiva. ei ollut muuten, siellä aurinko paistui, siellä ei ollut ollenkaan kylmä, mutta siihen ei paista aurinko ja se niin kuin työntää sen tuulen siihen. Et siinä oli todella epä. Tuli ja sitten se eternal In direction

esiintyy siinä, ja ihmiset Aa. oli jäässä. Voi etta. Ja, ja miksi ja... Olisi ollut se olisi sisäpihalla siellä, missä siis, siellä... Ravelet... Sitä mäkin mietin, kun siellä on valtavia niitä parkkialueita, niin. missä olisi ollut niin kuin kivempi katsoa, että mä olisin laittanut ehdottomasti ne ruokakojut sinne, ja mä olisin laittanut sen fankibassin sinne, enkä siihen telliskiven pimeimpään mm. kohtaan, mihin mm. tuuli työntää. No Et se oli ku... järjestäjiltä vikaheitto, koska niin. keikka oli tosi hauska, ja, ja tota... Joo. mä siellä muiden kauhukset näytin, että miten...

Miten, Miten tätä nyt väännetään? Pysyisi lämpimänä, jos ei muuta. No, mutta se on oikein. Joo, mutta nämä oli muutama, muutama pikku juttu. Ja sitten mä kuulin, että Eternal Erectionilla oli illalla keikka vielä kymmeneltä ja se oli ollut loppuun myyty. Joo. Mutta tota, kaiken kaikkiaan mä antaisin ehkä yhdeksän tälle tapahtumalle. Että tota, hienoja artisteja ne oli saanut ja, ja kivasti järjestetty, kiva fiilis joka paikassa. Mutta että ensi vuonna yksi päivä lisää.

Mm. Niin että niitä saataisiin vähän jaettua niitä. Niin ja siis kun se kuitenkin vielä enemmän viikon, irti, se niin. alkoi tavallaan maanantaina, niin minkä Aivan. takia ne ohjelmat eivät siis Silloinhan, oli, jotain... oli kaikki konferenssia joo. ja, ja elokuvajuttuja, niin ne olisi voinut sitten niin kuin aloittaa musiikkihommat aikaisemmin. Mä ymmärrän tietysti, että musiikki on se, mikä vetää ehkä sit porukkaa vaikka Suomesta joo, tai mut, muualta. Joo, mutta silti Voi tota...

Ilta keikat ja tämmöiset näin, niin tota. Mm. Mut, joo, mä oon samaa mieltä, että hyvin järjestetty. Ja mut yllätti todella positiivisesti Death Hawks, joka on Suomesta tällainen rockbändi, pop rock elektro ja he, he niin keikan, he siinä, ja, ja he esimerkiksi kesken niin keikan, he esinti Woodstockissa siinä, aika lähellä Vapadusen väljakkiä. Ja he esimerkiksi, mä en osannut odottaa oikein mitään, mä tiesin suunnilleen mistä on kyse muuten kuitenkaan sit täysin. Et se yllätti tosi positiivisesti, että he olivat

laulajalla oli tosi intensiivinen katse ja hän niin loi semmoisen tietynlaisen tunnelmaan sinne. Hän on hirveän vakava persona niin ainakin lavalla. Ja sitten taas soittajat niin he oli kaikki tällaiset aurinkolasit päässä ja yhtäkkiä he saatto sen niin semmosen vähän progressiivisemman meiningin väliin alkaa soittaa saksofonia ja se oli niin tosi hyvä ja jengi oli hyvin mukana. Että Sä katsoit vähän niitä lukujakin. Paljon oli tota, osallistuja? Mm, siis 35 000 kävijää melkein oli.

Ja sitten näistä tuhat oli delegaatteja ja jotain tällaisia niin kuin yrityksiä jotka, joo. Joo, ja kutsuiraita, jotka on sitten ollut. Ja tota, siis yhteensä 250 artistia yli 30, siis 30 maasta. Se on, se on paljon. Ja se kyllä paljon. se kaupungin kuvassakin huomasi ja konserteissa huomasi, kans. että joo. oli tosi kansainvälinen. Joo. Ja paljon suomalaisia, paljon oli Ruotsista törmäsin.

Se, ihmiset vaikutti hirveän, tämä oli niin hirveän letkeä tapahtumaan, mm. ei ollut mitään kiirettä, vaikka oikeasti ehkä jos olisi halunnut nähdä mm. kaiken, niin olisi pitänyt kiirehtiä tosi paljonkin. Mutta että ihmiset otti hirveän rennosti ja, ja söi ja kuuli täällä. Tämä hirve, oli hirveän hyvä viikonloppu nyt. Kyllä, viikonloppu. Koki oli muuten Onko? näin telegraafis Kaija Koki kävi. No, mitä, bongasitko muita julkisia? En. Okay. Ei, Anu Saagin. Melkein pääsi

Tärkein. Joo, joo. Mä en kauhean hyvin tunne näitä. Niin, niin. No näitä. Mä, kas, mä kuljen niin omissa maailmoissani, että en sillä törmännyt kehenkään tuttua. Tota, hienoa hieno, tota, ehdottomasti ensi vuonna joo. uudestaan. Ja varmasti voisin uskoa, että jos, jos vielä voivat jossain parantaa, niin sen tekevät, koska mm. oikealla jäljellä, jäljellä oltiin. Joo. Ja, siis, joo, tästä parantamisesta mieleen tuli se, että mua ehkä hiukan harmittamaan just se, että jäin näkemättä niin monta artistia.

Natsko täältä skolaan. Mikin, mikin kanssa. Niin, niin siis mua jäi hiukan harmittamaan se, että jäi niin monta hyvää esitystä näkemättä. Ja yksi näistä oli Kadri Vorad Quartet, joka on tällainen virallainen, tosi kovas nostaiselva kokonpano Ja he olisi esiintynyt muistaakseni vapalavalla Ja siellä heidät voi nyt nähdä jatskaarissa sitten. Ei, hyvä, Joo, niin. 26.4. kello 18. Oma ei ole menetetty. Ei. Voitaisiin edes kunnasta tähän Kuunnellaan, loppuun. en nyt seuraaviin aiheisiin.

edlajat meretu.

Surma, kelle maisest irdunut

Siinä meni siis Kadri kvartet ja Kui ne lajat meretuulet. Ai hienosti muuten lausuit. Mm, mä Pysy Pysyäkseni hetki aikaa vielä näissä musiikillisissä, niin, niin oletko sattumalta seurannut Suomen televisiossa

maikkarilla tulee tämmöinen elastisen oma musa-ohjelma kuin Elastinen Feat, eli Featuring. Mä oon kuullut tästä ohjelmasta, mutta en oo koskaan nähnyt. No, mä rupesin sitä katsoa. Mä ihan on sen takia, että mun mielestä Ela on kauhean ihanan positiivinen mm. tyyppiä. Ja tota, vaikka mä en äh, ehkä hänen musiikkiansa itse kuuntele, niin, niin tota, kuitenkin hän on tuottaa ja on mm. paljon musiikissa mukana ja, ja selvästi

arvostaa musiikin tekijöitä. Mm, mm, ja, ja tota, Tämä on mun mielestä tää on kiva konsepti. Eli tässä on mun mielestä seko, sekoittettu vähän sitä samaa, mikä on vain elämää ohjelmassa ollut. Eli siinä tavallaan tehdään jotain artisti. Siinä on, se on yksi vieras kerran? Joo, eli Joo. se on al alkaa aina niin, että Elastinen tapaa. Siellä, siellä on ollut Hector, siellä on ollut Tähkä, Robin...

Ja nyt oli yllätys, yllätys, Sami Hedberg, ja se oli Okei. niin hulvattoman hauska, vaikka mä tiedän, mitä se koomikko siellä tekee, mutta se, niin. oli, se oli niin hulvattoman hauska, että mä suosittelen, katsoa sen netistä. Okei, jäisi Robinista on pakko, mä luin hänestä, oli hesaristallinen artikkeli, kun joku toimittaja oli istunut hänen kanssa mopoautoon, kun hän oli siinä -auto. Joo. ja se oli myös niin, niin herttaneen kantaa herttomasti lukastaa. Okei, täytyy lukaa. Mutta siis tässä Elastisen ohjelmassa siis Elastinen tapa tämän viikon vieraansa, ja he...

Se vieras saa päättää, että tehdään jotain yhdessä ja sen yhdessä tekemisen tarkoitus on se, ei esitellä kenenkään taitoja, vaan tavallaan ikään kuin ä, tutustua toisiinsa mm. ja miettiä. Ja, ja ohjelma niin kuin tavallaan se kulminoituu siihen, että sitten tehdään joku kappale yhdessä. Okei. Okay. Ja, ja sitten he tapaa uudestaan ja sitten mennään ikään kuin sen vierailevan artistin ehdoilla. Ja, ja tota,

Toistepäin, eli artisti väärää ekatahdin, ja sitten että he tapaa uudestaan, ja sitten elastinen päättää, että missä tavataan. Ja, ja se elastisen tapaamispaikka on siitä aina, siis on olleet ollut kelluvassa saunassa ja, ja mm -hmm. tota, jossain tornissa, mutta sinne rakennetaan aina, tai saaressa, hei, siinä oli tämä Johanna Kurkelakin muuta. Okay. Joo. Joo. Ja sinne rakennetaan aina studio, mm -hmm. ja sitten siellä ikään kuin lähdetään kehittämään.

Työstämään. että Molemmat on kai työstänyt vähän näitä ideoita, ja sitten sit pistetään ne yhteen ja tehdään yhdessä kappale. Ja tämä kappale ilmeisesti julkaistaan sitten. Joo, ja se julkaistaan aina, onko se niin, että se edellisenä päivänä julkaistaan se kappale. Jos okay. se, se ohjelma tulee perjantaina, niin torstaina ne julkaisee. Ne on ollut hyviä kappaleita, ja, ja mun mielestä se ohjelma jotenkin toimii hirveän hyvin. Mm. Et silloin kun tuossa viime syksynä, oliko se viime vuoden...

No kuitenkin viime vuonna tuli tämä loirin nuotiolla. se oli kyllä tylsyyden huipäntuva. Oli, ja mulla oli niinku isot odotukset siitä, mm. siitä niin, koska mun mielestä Loiri on mielenkiintoinen persona, hän on mm, niinku ja moni. Ja sillä oli hyvät vieraat. Joo, silloin oli hyvät vi vieraat, ja, ja ko koin, että molemmilla olisi ollut sanottava, mutta mä koin, että se ohjelma kompastui siihen niin, että, että

se ohjelma oli vissiin tehty kahden viikon putkessa suoraan. Oh. Niin ensinnäkään Loirilla ei riittänyt voimavarat siihen, että se olisi saanut tuotua jotain uutta jokaiseen. Mm -hmm. Et vähän ne samat kysymykset ja sitten kärvistellään siinä nuotion ääressä, ja yritetään tehdä siitä mielenkiintoista. Se, se oli tosi tylsä. Ja siis mäkin taisin katsoa semmoisen jakson, missä oli Armi Toivonen, ja sitten tämä vanhempi naisnäyttäri äh, Helena Hannele, Lauri. Hannele Lauri. No niin, niin...

Siis heillä olisi molemmin ollut, varmaan, kun he ovat paljon näytellyt Joo. loirin kanssa tai ollut loirin kanssa, niin olisi varmaan ollut jotain annettaa. Minusta oli niin tylsästi. Tehty. Se, se, niin aina se sama se vieras tulee ja sitten se viedään siihen notskille ja sitten istutaan ruokapöydän ääressä. Ja mä en keksinyt mitään muuta, kuitenkin loirillakin on ollut paljon terveyden kanssa ongelmia, Joo. niin hänelle ei niin kunto riittänyt siihen, että ne teki sen liian tiukalla, että hän ei pystynyt uudistumaan ja ikään kuin

miettimään Varmaan, joka joo. kerta, joo. Joo. mutta tässä ei ole sitä. Tämä on jotenkin kauhean fressi joka kerta. Sä tunnet, että siinä on eri ihminen ja se, se on aina vähän erilainen se ohjelma. Minun mielestä tämä viimeisin, jos oli tämä Sami Hedberg, niin, niin tota, se oli, mä nauroin ääniin. Pitää <laughs> joo. Ja, ja tota, sen siivittämönä ennen kuin me mennään näihin vakavampiin aiheisiin, eli, eli tota, haluaisin puhua vähän ylipainosta,

niin kuunnellaan tähän väliin vielä shaggin' it wasn't me. All

It's on witness, all of you your pillow. You better watch your back before she turn into a killer. Just review the situation that you call the winner. To be a true player, you finna know how to play. If she say a night, can't Jesus say a day. Never admit to a word where she say. I hope she claim her, you tell her baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even told me.

Hops on my shoulder. It wasn't me. Heard the words that I told her. It wasn't me. Heard the screams getting louder. It wasn't me. She said until it was

I never used to see I make the trigger low flex. I saw the earths in favor you, you inna the complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she a go bring her whole different things up from the past. All the little evidence you better know us. for mass. Weak by your handsa, no off it that. Ah. But if she back again, you know you better run fast. But she caught me on the counter. It wasn't me. She saw me banging on the sofa. It wasn't me. I even had her in the shower. It wasn't me. She even caught me on.

Wasn't me Just saw the marks on my shoulder Wasn't me Heard the words that I told her Wasn't me Heard the screams getting louder It wasn't me She stayed until it was over

Nyt, nyt on naurut naurettu, niin mennään näihin varmasta puolesta. <laughs>

kun rakastan näitä terveysaiheita, niin Joo, mä taas löysin mä yhden. Mä mm. huomannut. on kyllä käyty läpi Yli, kaikki. Jo, ylipaino. Joo. Koska muun ajattelen, että joka viides suomalainen on ylipainoinen. Mm. Ja se on aika paljon. Mm. Ja, ja sitten ajatellaan näin, että se, tavallaan se ylipainoisten määrä on noussut tasaisesti 70-luvulta lähtien. Tosin nyt kuulemma viime vuosien on nähty pientä hidastumista. Ja toisaalta siis ravintotietous ja kaikki...

Hän on kehittynyt. No. Mä oon joskus ollut heureikassa katsoa sellaista näyttelyä, jossa oli no. niin kuin eri, eri vuosi saadu, tai vuosi, että siellä oli 40-lukuja, 50- ja 60-luvun, niin jääkaappi, ja sitten sä sait katsoa sinne, no, mitä siellä oli. Mitä mm. siellä oli. Niin kyllähän niin kuin me syödään huomattavasti monipuolisempaa ruokaa niin. nykyään. Mutta ehkä me liikutaan niin paljon. Nimenomaan. Työn, työn laatu on mm -hmm. muuttunut niin paljon, että tämmöistä niin kuin hyötyliikuntaa

on koko ajan yhä vähemmän, ihmiset totta. kävelee vähemmän, mennään autoilla, mennään hissillä. Harvempi työ on enää niin fyysistä kuin aikaisemmin. Mm. Tämä on kyllä totta. Mutta tota, joo, ylipaino on Suomessa ongelma. Mm -hmm. Mutta tota, tuli mieleen vähän tämä meidän edellisen viikon alkoholiraportti, koska myöskin on huomattu, että pääkaupunkiseudulla mitä korkeampi koulutus, sitä hoikempia ollaan.

Mm. Mutta kyllä. Mutta se, että kun yleensä mitä puhutaan, kun puhutaan ylipainosta ja sitten todella niin kuin vakavasti lihavia, niin, niin näistä yli, puolet näistä ylipainosista on, jos me puhutaan ylipainosista, niin on, on niin kuin vakavasti lihavia. Mm -hmm. Ja tiedätkö, miten muuten mitataan?

ylipaino. Kun puhutaan... Meneekö se painoindeksi mukaan? Joo. Eli yli 24. Joo. Joo. Eli painoindeksi on yhtä kuin pituuden ja painon suhde. Mm -hmm. Mutta tätä sillä lailla ehkä vähän kritisoisin, koska entäs jos me ajatellaan, että, että sulla on lihasta, koska lihas painaa enemmän kuin rasva. Se on totta ja muutenkin se on aika suhteellista, on. painoindeksi, painoindeksi. Sitä ei pidä liikaa kyllä tuijataan. Ei. Ja, ja semmoinen pieni, pieni tota painoindeksin

Kohoma, niin se, ei, se on täysin vaaratonta. Ja mm -hmm. joskus sanoisin melkein, että mieluummin näin päin kuin liian Kui hoikka. Niin Joo. Mielestä, ja tätä on ihan tutkittu, siis, että lievä ylipaino, jopa siis näin sanottuna, lievä ylipaino oikeasti, niin se on terveellisempää kuin se, että on alipainoinen. Joo, mutta ehkä jotain pitäisi Suomessa tehdä, koska Suomi on pohjoismaista, ei ainoastaan alkoholin käytössä, tai ehkä nämä menee vähän myös käsikädessä, niin. koska minulla on alkoholin käytössä

kärjessä ja me ollaan myös ylipainoisten määrässä, me ollaan Pohjoismaiden kärkeä. Tosin mm -hmm. Euroopassa ollaan keskitasoa. Mm -hmm. Että tota ei, Et ei ole kuitenkaan ihan huipussa ei. sitten. Mutta nykyään kun on tehnyt noita tutkimuksia, niin on huomattu, että ihmisillä, joilla on taipumusta ylipainoon, niin se voidaan havaita jo kaksi-kolmen vuoden iässä. Mutta kyllä mä siinäkin sanoisin, että, että

Varmasti on olemassa jonkinnäköistä geeniperimää, mm -hmm. mutta kyllä varmaan ne kotiruokatottumuksetkin, koska hyvin usein kun sä näet... Niin kun

erittäin ylipainoisia ihmisiä, niin heidän lapsensakin on kyllä tosi Niin Ja sitten se, että mun mielestä pitäisi tunnistaa se, että jos on todella ylipainoinen, niin siinä taustalla on usein syömishäiriö. Mm. Et se ei ole pelkästään niinku laiskuutta tai tietämättömyyttä, niin. se voi oikeasti olla syömishäiriö, jolla on niinku tai jotain muuta. Kyllä. Ihan kyllä. yhtä lailla kuin kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. Että tota, se usein mun mielestä unohtuu ihmisiä. Kyllä, joo, ja, niin. Kyllä, kyllä. Ja usein myös niin puhutaan vain näistä syömaa

syömään tuota häiriöistä, eikä ollenkaan, että siellä ylipainoisissa mm, mm. on ollut. Ja sitten ehkä se, mikä minulla myös häiritsee tässä keskustelussa, on se, että, että jos jotain pitää hakea taas, niin, niin se, että minusta tuntuu, että ylipainoiset leimataan tavallaan tietyksi ryhmäksi, jotka on kaikki samanlaisia. Ne no on hitaita ja laiskoja. Ja, niin, ja jotenkin joo. se, että, että, että ylipäätään vedetään niinku syrjään tietyistä asioista sen takia, että on ylipainoinen.

Vaikka pitäisi ehkä enemmänkin ajatella niin, että jokainen on kuitenkin yksilö, riippumatta siitä, kuinka paljon sitä Kyllä. elopainoa on. Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä. Tiedätkö, missä muuten maailmassa on eniten ylipainoisia? No en tiedä, mutta mä veikkaan Yhdysvalloissa. Ei enää. Jossain vaiheessa Yhdysvallat, niin kuin, jos me puhutaan näistä isommista maista, siis kaikista okay. eniten ylipainoisia maailmassa on tämmöisessä pienellä saarella kuin Samoa, josta 95 prosenttia asukkaista on.

Mutta onko he, he jotain niinku alkuperäiskulttuuria? Se on alkuperäiskulttuuria ja siihen kulttuuriin kuuluu hyvin rasvanen ruoka. Okay. Se ei ole ainoastaan geenissä. Mutta tällä hetkellä tätä ylipainosten joukkota johtaa Meksiko. Aha. Ja siellä on selkeästi huomattu, että tämmöiset perinneruot on jäänyt koko ajan vähemmälle ja siellä suositaan Amerikasta tulleita oppeja. Eli, mm, eli, eli pikaruoka, rasvannen ruoka.

Paljon sokeria, ja se rupeaa näkymään. Eli 70 prosenttia meksikolaisista on ylipainoisia, onhan se hurja määrä. Niin, ja se oli siis Suomessa viidesosa, 20 prosenttia? Siis Suomessa, jos me puhutaan kaikista suomalaisista, mutta Suomessakin ylipainosten määrä on 40 prosenttia. Okei, 20 prosenttia. Joo, joo,

se no, nousee sieltä koko ajan, että, Joo. että tota, kohta rupeaa olemaan semmoinen 50-50. Mä joskus havahduin tähän, kun mä menin Suomessa, siis Tallinnasta Helsinkiin laivalla, ja äh, siis satama vessakopissa joku oli kirjoittanut sinne ovenet että aina kun tulen Suomeen, niin hämmästelen sitä, kuinka paljon täällä on ylipainoisia. Ja sitten mä aloin oikein miettiä, siis sehän oli tosi rumasti sanottu, mutta sitten mä aloin oikein miettiä sitä, että niin no, virossa,

et juuri nämä on mm. Eli se voi olla geenit, se voi olla kulttuuri, mm. tietämys, kaikki. Mutta täällä on aika hoikkia ihmisiä. Täällä on, on, täällä on. Täällä on paljon mun mielestä. Täällä kyllä myös harrastetaan, vaikka urheilu ei missään nimessä ole tae laihuudelle. Kyllä se on ne ruokatottumukset. Urheilulla on sellainen 15-20 prosenttia merkitystä. Mm. Kyllä se on se, mitä suuhun pistetään. Mutta kyllä täällä... Niin kun

Ihmiset on hoikempia. täällä tehdään hirveästi esimerkiksi töitä. Niin. Vapaa-aika ei ehkä ole yhtä paljon kuin Suomessa. Tämä on nyt vaan kaikki sellaista, mitä on ehkä tullut semmoisia käsityksiä tämän, täällä alussa aikana. Josta muuten tällä viikolla tuli kuluneeksi vuosika, mä muutin tänne viroon. No niin. onneksi se on school. No, school <laughs> Mut jos, jos me puhutaan nyt ylipainosta ja puhutaan niinku vakavasta ylipainosta, mm -hmm. niin kyllähän siinä on hirveitä mittavia terveyshuoltokuluja.

Kyllä. Ja sen takia VH on ottanut tämän yhdeksi tämmöisistä tärkeimmistä asioista, mitä ne ajaa tällä hetkellä Kärki Kärkihanke. Mm -hmm. ja tota, mä, mä tutkin näitä lukuja, niin mua jotenkin hävetti myös se, että, että kun me täällä porskutetaan ja, ja syödään liikaa, mm -hmm. ost, ost, ost, ostetaan liikaa, heitetään ruokaa roskikseen,

niin maailmassa on tällä hetkellä 800 miljoonaa aliravittua. Mm. Niin saman verran kuin maailmassa on aliravittuja, niin on sairaalloisen lihavia. Me ei puhuta nyt ylipainoisista, vaan sairaalloisen lihavia ihmisiä. Sellaisia, jotka on niinku kuolemansairaita. Saira joo, ne on Hyvät ne pystyvät liikkumaan. Mm. Nälkään kuolee noin 14 000 ihmistä päivässä.

Mm. Ja joka päivä usa käytetään 200 miljoonaa dollaria ylipainosta johtuviin sairauksien hoitoon. Tämä on Niin haloo. Mm. Niinpä. Et, et sanoisin, on jakautuu, että aika niin... pienillä niin. asioilla loppujen voitaisiin aika oleellisesti vaikuttaa niin, tasapainoon ma maapallolla. Ne sitten, onko ne sitten niin pieniä asioita?

Et, et kun meillä on tietynlaiset tottumukset, tietynlainen elämäntyyli, niin se, että me lähdetään muokkaamaan sitä, niin se onkin loppujen lopuksi aika suuri asia, vaikka se tehtäisiin pienillä asioilla. Siis yksilötasolla pienet Joo. asiat, mutta se tavallaan se muutos niin meidän mielessä, niin se ole aika iso asia? On, kyllä varmasti. Siis

Tilastot kertoo, että jos, jos sata ihmistä aloittaa dietin ja saa mm -hmm. sitä tuloksia, mm -hmm. niin niistä sadasta vain viidellä pysyy ne tulokset, että tämä jojoluhan on. Niin, että se on, on todella suuri ongelma. On. Mut, mutta tota, mä, kyllä mä ymmärrän sen, enkä mä siitä rupeaa ketään. Ei, eikä mä ajatellut, että sä syyllistät. Mutta siis se, että, että tavallaan, mä ajattelen niin, että siellä taustalla vaikuttavat kulttuuriset tekijät on niin valtavia. Ja me ollaan tietyllä tapaa kasvettu vaikka pikaruokakulttuuriin. Mm -hmm. Vaikka me toisaalta ei on olla, kiva, mutta, että... että, että, että niin kuin,

Toisaalta tämä niin perinne ruuan tietoisuus kasvaa. Mm. Mutta ehkä se on myös se, että niin kuten sanoin aikaisemmin, että, että isommissa kaupungeissa tämä ylipainosuuden ongelma ei ole niin iso. Eli tavallaan tämmöiset asiat, jos puhutaan vaikka trendeistä, niin ne niin näkyy ja kuuluu enemmän isommissa kaupungeissa kuin sitten taas tuolla taijamilla, niin, niin tavallaan jokainen elää sitä omaa

elämäänsä, niin, ja, ja tämmöiset asiat ei ole niinku tär, tärkeyslistalla sitten. Ei ne välttämättä ole, mutta sitten taas mm. voi ajatella, että taas ehkä maaseudulla esimerkiksi niin mm. tehdään paljon fyysisempää mm. työtä. Se... Mm. Sorhut sä itse usein tämmöisen lohturuuan syömiseen? No joo, kyllä mä jo, joo. Joskus. Joskus joo. Mutta kyllä mä ehkä yritän välttää sitä, koska mulla on taipumus tämmöisen pienen painon sen takia, että syö. Niin Mussuttaa. Niin, ja sehän on vähän sä... niin kierre että mussutat

että tulisi parempi olo ja sitten tulee entistä olo. huonompi siitä. Niin. Tosi... Kyllä sitä pysyy paljon paremmassa vireessä, kun pitäisit ruoasta on On, on. Niin kyllä mäkin siis olen töissä niin kuin sortunut usein siihen, että sulla on kiire. Ja sit se, että vaikka olisi fiksua niin kuin pitää taukoa ja lähteä jonnekin mm. ja syödä jotain hyvää ja terveellistä, niin sitten sä vaan nopeasti syöt jotain patukkaa ja keksiä oh, okay. et, Että tavallaan sä et katkaista, että syö...

No mä itse tein tässä just semmosen päätöksen, kun mä kyllästyin meidän työpaikan lounasruokalan ruokiin ja ehkä siihen, että mä en tiennyt, mitä niissä on ja että ne oli aika rasvasia, niin mä aloin tekee omia eväitä, niin nyt mä tiedän aina, mitä siinä on ja, ja tota, joka päivä on myös se hetki sitten, kun tekee ne eväät no varmasti kaikki sun työkaverit kattoo katselisena, että mitä sieltä meidän laatikosta täällä no, näin löytyy. on hirveän kummonen kokki, mutta tota. No, mut kyllä se varmaan parempaa sit, kun siellä luomassa. Niin ainakin siinä ostaa hiukan rahaa ja sit just se tota, Tieto, lisäksi mitä saat, tietää, mitä on.

Joo. Kyllä. No, joo, tämä lohturuuan syöminen ja, ja sy, syödään. Kyllä mäkin, siis, siis syöminenhän on ihan. Niin, kyllä mä tykkään tosiaan ruoasta. Joo, ruuasta, joo, joo ei ja mä, sitä mä, mä Siis toiset, toiset syö eläkseen ja toiset elää syödäkseen. Mä nyt yritän pysyä siinä jossain mm -hmm. keskivaiheella. Kyllä mä nautin ruoasta mm -hmm. ja, ja hyvästä ruoasta, mutta mm -hmm. sitten pitäisi jossain niinku vetää se raja ja mm -hmm. tavallaan.

Se on sellainen kohtuu. rentoutumiskeino, että varsinkin jos sitä tekee seurassa. Joo. Tuota. So, so, mm. joo. Mutta Mut se, että missä no, menee siinä on, se... että et syödään niin paljon, että ollaan sairaaloiseen lihavia. Niin siihen ei kyllä terveellinen ruoka riitä. Et ei, se... ei. Kyllä tästä vähän tästä ruomaa Joo. No tämmöiset tietysti...

Veikkaisin, että kaiken näköisissä dieteissä ja, ja näissä laidutusasioissa pyörii siis varmaan miljardeja tällä hetkellä. Kuinka, kuinka meitä sitten Näin mä veikkaisin. huijataan. Mm. Siis hauskin, mitä mä, mulla on osunut silmiin, on laihdutuslaastari. Siis okay. Mä ajattelin, siis mitä puppua, että sä liimaat sen <laughs> laastarin iteen, ja sitten ne väittää, että se ime kaikan rasvan itseensä. kyllä.

Siitä ja se sit... kuulostaa yhtä uskomattomalta kuin se sykkivä vyö, jonka piti tehdä Se sixpack, josta ostosta 90-luvulla. Joo, sitten on näitä valoa korviin ja kyllä näitä. Ai voi. Siinäkin oli jotain tutkimuksia, mutta, mutta laihdutuslaastari. Sitä kai käytetään siis niinku myös masennuksen no hoitoon. Joo, joo. mutta sitten siis tota, myönnän, että mullakin on ne. Mutta tota, sitten jo, siitä on jotain tutkimuksia tehty, mutta ettei... mut mut tämä laihdutuslaastari. Laidut,

Imee rasvan itseensä. Ja sitten kuitenkin ihminen sillä epätoivon hetkellä, vähän niin kuin ollaan puhuttu näistä kauneusrasvoistakin. Niin. Sä, sä ostat mitä tahansa ja sä haluat uskoa siihen. Onhan niitä kaikennäköisiä pillereitäkin, jotka, jotka imee rasvat. Joo. En mä tiedä, pistäis ne vatsan niin sekaisin sitten vai, vai mihin ne. No tai nyt mä osasta, ne ruokaa. Nyt mä luun jostain näistä kuidusta. Josta, vai kerroikko sä mulle siitä kuidusta, jossa syöt sitä tylin,

p niin sitten se turpoaa sun mahassa, niin kun sä syönyt koko aterian ja pitäisit kyllä sen. Joo, mutta mut toinen on se, että miten terveellistä se on, että sä niin. korvaat ruokas jollain kuivulla, korvikkeella, Niin, ei, korvikkeilla, siinä, ei, josta jatava. sä et saa sit mitään vitamiineja. Niin vaan, ja sitten siinä on se, että sit, sä sit niinku ikoisesti...

Sen kuitu, turvotuskuidun. Niin. No, Koska tiedä, sit, kun sä on... lopetat sen, niin sit sulla on se pohjaton nälän tunne. Niin, no, jos on kyse niin sairaaloisista, hmm. la... anteeksi, lihavista ihmisistä, niin ehkä heille se voi toimia sellaisena alkusyöksynä siihen, että mm, et, niin. et, et on se niin kyllä syden tunne. Nythän on kaksi julkista

sekä loiri, että, ja sitten oli tämä jope ruonansuut. Jotka jotka ruonansuut oli lähtenyt 40 kiloa, se on tosi paljon. Olisiko kuulee loirilta lähtenyt vielä enemmän, mutta molemmat molemmathan oli tässä vatsalaukun ohistusleikkauksessa, jossa vatsalaukku siis pienennetään, pienennetään semmoiseksi ihan, ymmärsin, melkein tulitikkuaskin kokoisiksi. No sen jälkeen sä et voi paljon syödä. Et sä, et vaikka saa, kuinka niin, kun ei mahdu, niin ei mahdu. Otsa sä kokeillut koskaan mitään diettejä? 5-2 on. Eli se on se, että kahtena päivänä joo. saa

syödä normaalisti. Eiku, silloin paastotaan kaksi päivää, tai tehdään tällainen pätkäpaasto, eli 500 kaloria saa syödä, Okei. ja sitten loppupäivät sä saat syödä normaalisti, mutta pitää syödä niin kuin normaalirajoissa. Okei. Okei, tämä on muuten puhuttu mun listalta, mä vähän listasin ne eli... No se oli aika uusi trendi, Joo. ja se kyllä toimii. Mut mä, mut mä, se... Mullakin on 5-2 diettiä. <laughs> mun 5-2 dietti on se, että mä yritän arkena syödä terveellisesti, mm. ja sitten

Perjantaina ja lauantaina saa vähän herkutella, itse, tai lauantaina ja sunnuntaina, mutta se on mun kaksi päivää. Se on mun 5-2-dietti. se on hyvä 5-2-dietti, koska se oikea 5-2-dietti ei toimi. Siis okay. se tippuu paino, mutta se tulee takaisin, jos lopetat sen. Mm. Niin kuin aina. Mä kuulemankaan, su suosituin dietti taitaa olla Atkinsin dietti. Ainakin se on varmaan yksi kuuluisimmista. Joo, joo. joo, eli siinä...

Yrittää välttää hiilareita. Olen kyllä kuullut ihmisistä, jotka on laihtunut, mm, mutta oletko sinä ikuisesti Atkinsin ja kyllähän sinä niin. hiilareita tarvit, koska jos et, mä kyllä väsyn, jos en mä saa hiilareita yhtää.

Niin no, niin, no jotkut taas väittää, että ne vassyttää sitten. Että niin, ja siis tämä on mm. vähän niin kuin tämmöinen ikuisuuskeskustelu Sitten sit oli tämmöinen kuin zone-dietti, ja siinä oli, siinä oli tota 30 prosenttia rasvaa, 30 prosenttia proteiinia ja 40 prosenttia hiilareita pitää okay. niin päivän ravinnosta löytyä. Okei. Okay.

Sitten tämä oli hauska South Beach-dietti. Hitaasti imeytyvät hiil, hiilarit ja raaka ruoka. Eli 75 prosenttia ravinosta pitäisi olla kypsentämätöntä. Uh -huh. mm, tämä on, mä voisin kuvitella, Varantaksi että se on. voi käydä. Ei. Joo. Mm. Mun mielestä paras oli välimeren dietti. Joo. Siinä on hedelmiä, vihanneksia, pähkinöitä, kalaa, punaviiniä ja oliiviöljyä.

Tykkään kaikista. Niin, minäkin. Siis mun, voisin, voisin sanoa, että mulla mul voisi olla välimeren dietti joka päivä. Joo. Sitten oli, oli Victoria Principal. Sä et varmaan muista kukaan Victoria. Eh. No niin, kun sä et mä en jo, ei, mä en <laughs> syntynyt. Sitten on tämmöinen, kun yksi muutos. veikkaa veikkaan, että tämä on sama kuin englannissa. One simple change. change. Joo. Ja se on semmoinen, että kuukaudessa aina, sä vaikka yhden kuukauden vaikka tämä

käy neljä kertaa viikossa salilla, ja sitten seuraavana kuukaudessa on jotain muuta. Mm, mm. Tunne muutama, jotka on... Toimiikin. Joo, joo, mutta siinä, siis, äh, siinä ei myöskään haeta ainoastaan niinku painon pudotusta, Siinä haetaan niinku, kokonaisvaltaista hyvinvointia oikeastaan. se on ehkä se, just mikä joo. näissä tieteissä saattaa olla niin hyvä paljon. Esimerkiksi minusta Hanna Partanen, tämä ravitsemus on joskus sanonut, että

et vaikkapa 5-2-dietti, niin vaikka se ei ole niinku pidemmän päälle tietenkään hyvä, mutta se voi auttaa alkuun vaikka painon pudotuksessa, koska kyllä, kyllä se paino lähtee tippumaan, että sä saat siitä motivaatiota. Joo, joo, ja, ja totta kai, kyllähän sä tarvitkin sitä, joo. kun sä saat niitä tuloksia, vaikka noissa pienempiäkin, niin antaa niinku tsemppaamaan. Mm. Sitten löysin vielä New York-dietti, lentoimäntä-dietti, se on semmoinen, että syötiin kanam keitettyjä kanamunia, sitten on luolamies, eli, eli nämä paleoli, paljon, paljon lihaa,

sitten toiset käyttävät jotain gluteenitonta. Näitä on ihan näitä on. on, on. Voisitko keksiä sen herkku mm. No Mun mielestä, mä itse asiassa mä olen sitä mieltä, että tota, kaikki tämmöiset laidutusvalmisteet, niin ruuatkin, mm -hmm. niin ne ovat laadullisesti aika huonoja. Mm -hmm. Et loppujen lopuksi siis kyse on siitä kulutuksen.

Mä, niin. määrästä. Ja kuinka paljon sä niin. syöt ja kuinka paljon sä kulutat. Ja mm. mä, en, mä en loppujen lopuksi usko, että on mitään oikotietä. Ei, ei. ole mitään hän Kyllähän sä tarvit sellaisen niin pysyvän mm -hmm. muutoksen elämääsi. Mm. Jos sulla ihan haluaa pysyä, niin, niin. ei aina. Mutta tietysti silloin, kun sitä painoa on tullut todella paljon enemmän, niin, niin. niin tota, ymmärrän. Että... Ja sitten se ehkä, kyllä varmaan niin suurin osa

Käy läpi sen jojoudun mm. Se pitää oppia kautta, mm. että et siihen hoikkuuteen pääsee, mm. jos ne haluaa. Kyllä, mäkin myönnän joskus sortuneeni katsomaan jotain, tota, mikä Jutta Gustavsberin. Niin, Jutta, superdietit Superdietit. Ja Joo. toisaalta on kiva jotenkin, mikä tämä, mukautua siihen äh, onnistujan mm. iloon siitä, niin hän oikeasti.

Niin jos hän lähtee tavoittelemaan, niinku Joo, ja hän ja ja, niin hän ja saavuttaa ja sen, varsinkin jos ne tulokset pysyvät. Niin Mutta to... näissä diettiohjelmissa näis on ylipäätään se, että ne tehdään hirveän nopeassa aikataulussa. Et jos sulla on 30 kiloa ylipainoa, niin ei sun tarvitse päästä siitä puolen vuoden Ei. Kun ei se onnistu. Ei. Joo, ja just se, että sit, sit jos lähdetään niinku liian nopeasti, niin silloin se hirveän nopeasti varmaan tulee myös takaisin. Silloin olen kuullut, että se voi tulla vielä niinku tuplana takaisin. Se, se on se kaikista

sitten taas vaarallisin tämmönen niin, niinpä. jojoilu. Joo. Mutta hei, vielä suomalaisilla on matkaa amerikkalaisten ja meksikolaisten niin lukuihin, että tota

Yritetään pitää kaikki huoli siitä, niin joo, että ei päästä niin kuin sinne. Tässä on, joo. Eikö tässä ole kuitenkin tapahtunut vähän tällaista muutosta nyt, kun on tuota fitness-boomia ja muuta? alkanut näkyä Se on näkynyt jo on, niinku on, ihmisten. On. Joo, ja minä iloinen myös siitä fitness-boomista se, että et ei, ei tavoitella semmoista liian langanlaihaa ulkonäköä, vaan mm. niin kuin semmoinen terve, terve urheilullinen. Tietysti tämä fitnesskin on monessa vietinnyt niin, se on hirveä äärijuttu. Ääri Mutta Mut jos me, jos me puhutaan... käydään salilla jo lenkillä. Ja onhan se näin, että niin kun sä

Urheilet, että vaikka se ei ole se oleellinen juttu siinä painon säilyttämisestä, niin kyllä se omalla lailla sitten taas motivoi myös pitää muista hyvistä elämäntavoista kiinni. Tämä on just niin, et, et mm. Kun sä sa, sa tuut salilta, niin et nyt ehkä ensimmäisenä sit pullaa osta. No ei, ja sitten se että unenlaatu paranee, jaksaminen nousee. Kyllä, kyllä niin kaikki tällaiset vaikuttavat tosi paljon. Että tota, kuitenkin, jos me puhutaan ylipainon aiheuttamista sairauksista, siellä on siis...

Sy sydän, sydän kohtaukset kaikki verisuoni, nivelleet ei kestä. Sie siellä on niin paljon siitä, mm. silloin, kun mm -hmm. ylipaino rupeaa tulee enemmän. Ja sitten se oma jaksaminen. Ja ja, sitten mitä niin. vähemmän sä väsyt, niin sitten sitä enemmän sä yleensä syöt sit sitä sokeria ja muuta, jolla sä niinku turrutat sitä väsymystä mm -mm. ja yrität, Joo, ala... mun mielestä, eikö me ollaan aikaisemminkin puhuttu sokerista, että se on hirveän koukuttavaa? Minun, on, joo. Niin se, että et kun vaan päättää, että okei, nyt mä lopetan tämän, niin kyllä siihen sitä aina mm. pystyy. Pikkasen aika. Pikkasen

Mullekin se on vähän, vähän semmoinen, niin, toi tiedä, se oli varmaan se pääasia, suklaa, mutta hei, Amerikassa ne syö vielä enemmän ja, ja tota, sulla oli enemmänkin vielä asiaa ruoasta. sotetaan väliin Supertrampin vanha, mutta edelleen toimiva breakfast in America.

Totesin, että meillä alkaa aika loppua, joten puhutaan ensi viikolla enemmän ruoasta tai ruuan verkkokaupoista. Onko tota, öö, oksa, natsku sellainen, että nukkumaan mennessä räppäät puhelinta tai olet koneella? Mm, kyllä mä koneella hirveän usein on no, eti, Mä saatan katsoa netistä jonkun ohjelman, mutta mm -hmm. en mä puhelinta. Mä laitan sinne herätyksen. Joo.

Mä, kyllä, mä teen sen, että mä aina katson läpi kaikki sosiaalisen median kanavat vielä ennen kuin mä menen nukkumaan. Ja <tosan> se on se sun iltasatu. Se on vähän niin kuin mun iltasatu. Se on vähän hirveetä. Ei, siinä on ole mitään järkeä, että ensin lojuu sit, just, mäkin katon paljon saarilla, lojuu niinku sohvalla ja jotain ohjelmia mm -hmm. pari tuntia. Voi helposti mennä koneella niinku illalla. Ja tota, sitten vielä just ennen nukkumaan niin pitää rappaa läpi. Ja mun meneminen on menemmin, oon alkanut veny. Viime viikolla valitsin kevätväsymystä, mutta sit mä totesin sen myötä, että...

Itse asiassa. Haukuit väärää puuta. Niin, ei se ole ehkä kevät, se saatan olla minä. Ja sitten luin, että tuota, siis vakuutusyhtiö If On haastanut ihmiset tällaiseen offline-aikakampanjaan, jossa öö, tavoitellaan sitä, että kello 22 jälkeen sä et enää koske puhelimeen ollenkaan. Eli se herätys laitetaan ennen sitä. Ja

ei katsota niitä somekanavia, ja kone menee myös kiinni. Eli sen jälkeen voisit lukea kirjaa tai muuta, mutta menis nukkumaan ilman, että se kännykkä on se sängyssä, koska se oikeasti häiritsee suomalaisten, varsinkin nuorten, unelaatua. Siis mun mielestä toi on hirveän hyvä idea. Nyt mä tietysti rupean skeptisesti miettimään, että mitä taustaajatuksia ajatuksia IFillä on? M millä lailla se vähentää niin. vakuutu vakuut vakuut vakuut en tiedä, vakuutuksen se... maksamisia? Niin, niin mä mietin tämä samaa, mutta olisiko siinä sitten kuitenkin se, että, että IF niin

Haluaa ehkä profiloitu itse. tietynlaiseksi, niinku tällaiseksi, mm -hmm. kantaa jonkinlaista yhteiskuntavastuuta. <laughs> ja ei no, huoleta <laughs> Mutta ajattelin kokeilla tätä. Ja, ja tota, nyt mä en oikeastaan voi haastaa sua mukaan, koska jos sä tavallaan jo elät mukaan. Mutta, joo, mä mua, mä ei, mua ei tarvitse haastaa, joo. mutta tota, haasta Ku, itsesi. Ja... Haaste kuuden haaste ja... on. mä taas raportoin okay. sitten. Okay. Joo. No sitten joo, kuusi viikkoa, on, koska vi viikko vielä menee. Mm

Totta kai, mutta että on niinku, tarkoitus on niitä muuttaa ihan pysyvästi sitä, että ei enää räpläillä. No, mun, mun, mun mielestä muutenkin ehkä me räpläillään liikaa sitä puhelinta. aina kun no sulla joo. on joku luppuaika, niin sitten taas vähän ruvetaan se räpläilemään. Niinku, joo, ja se on niinku pahimmassa tapauksessa mun lounaskaverikin, niin mm. en nyt välttämättä halua sillä lailla elää, että jos jo koko päivän töissä istuu koneella ja lukee, niin...

Voi tehdä muutakin sitten. oli päälle. itse yksi, yksi ja Hän kertoo, että lapsi oli tullut päiväkodista ja siellä oli eka oli ollut isänpäivä ja oli pitänyt piirtää, että mitä teen isän kanssa. Hän oli piirtänyt, että hän käy isän kanssa pelaamassa jotain. Se oli poikaat varmaan jotain jalkapalloa. Se oli Joo. piirtänyt näin. Sitten oli äitienpäivä ja hän kertoo, että hän saa kuvan, jossa hän kuvassa, että mamma istuu sohvalla ja räpää puhelinta. Ni niin se oli, ollut.

Tälle äidille semmoinen se herätys, herätys. Että, näinkö, joo, että näinkö lapsi näkee minut. Niin. Ja mä puhun yhden mun toisenkin ystävän kanssa, joka oli itse asiassa itse vielä Nokialla pitkään töissä. Että onko nyt esimerkiksi iPhone semmoinen tuote, että, että kun nyt tämän hetken pienet lapset on isoja, niin sitten mm. kun niille näytetään jotain vanhan ajan iPhoneja, niin niille tulee semmoinen negaatio, että toi oli se, joka kilpaili

niin kuin mm. vanhempien, mun kanssa vanhempien huomiosta, taina se puhelin niin, oli kädessä. Niin. No mulla ei itsellä niillä lapseita, mä en osaa sanoa, mm. mutta et, no sulla on, ja mm. sä ehkä osaat sanoa, mm. niin siis, niin, että käytäksä puhelinta paljon no, mä yritän, niin kuin lapsen seurasta. No mutta... mä kyllä mä oon saanut sitä itse lapseltani huomautusta, tai siitä, Mut kyllähän lapsi nyt koneella. Sisään. Käy, no. joo, ja, ja yritetään niin kuin tavallaan toinen toisiamme sitten kannusta siihen, niin että oltaisi niin. enemmän läsnä, eikä

Minusta on jalotavoitteena keskustella. Niin, ja Jos sillä on oikeasti myös tämmöistä merkitystä nyt esimerkiksi sulla, että sun unenlaatu paranee. Niin, tai siis un, unen määrä vähenee, mm. kun se ilta niin, tulee siinä koneella. Et ehkä niin se laatu ei ole vielä kärsinyt, mutta ettei se menisi Joo. pidemmälle. Niin Olen nimittäin niin, lukenut jopa niitä, että se unen laatukin voi kärsiä, että Joo. se on jollain lailla sitten katkonaisempaa, että se ei ole niin syvää. Ja se on nimenomaan se valo, koska se, se valo, on niin sinistä se valo, jo. että se, niinku, se on silmiä. Et mä Eli nyt jotain.

Laventeliöljyä Joo. ranteisiin. Ja... Kyllä. Saanko telkkarja nyt Ifin kampanjassa? Sitä saa, siinä Joo. on sinistä valoa. Niin, niin mä nyt käsitin, mutta, että, mutta ruudut kiinni. No, niin, no mut telkaria, mä kysyn että... sulta nyt Joo. sitten, Joo. joka viikko ohjelma alusi, <laughs> Miten sä oh. oot nukkunut? Kännykkälakko, miten sä oot nukkunut? No hei, palataan tähän nyt ensi viikolla Palataan sitten. tähän ensi viikolla. Ed ensi viikolla Mia kertoo meille vähän enemmän.

Ruokaverkkokaupasta. Net... Joo, Joo, ruokaverkkokaupasta. Se on ei muuta kuin moro. Moikka! Tainua, tata,

Kuid mul silmi pole sead. Võtan kätte ja keerutan sabaa. Kas nüüd hakkab pää, Seisan ikka veel.

Et matkaa sähkönki, vittain käteä kerutan saapaa ja, ja terveittäin sinut